Reggem Gyors, a Klubrádió reggeli műsor, attól tízik. Pénteken 53 éves korában meghalt Körösi Zoltán író, volt rádiós. Belső közlés című műsorunk szerkesztője Pályi Márk tőle. Tavaly elején volt adásunk vendége, péntek óta pedig már nincs közöttünk. Körösi Zoltán író, forgatókönyvíró, dramaturg, a Magyar Rádió Irodalmi, majd Művészeti Szerkesztőségének korábbi vezetője, a Litera Irodalmi Portál volt főszerkesztője, a Romkert, a Budapest Nőváros, a Szívlekvár vagy a Magyarka című könyvek szerzője. Köteteiben sokszor érintette a szerelem, a helyi történelem és az apró történetek vagy akár a labdarúgás témáját. A váratlanul fiatalon elhunyt író a belső közlésben beszélt a történelem és a hétköznapok találkozásáról, illetve arról, amikor ez a két párhuzamos elkerüli egymást, és csak a legritkább alkalmakkor találkoznak. A regényi írási technikák egyik jellemzője, ugye a kis ember, aki a nagy történelem forgat a gában, nem veszi észre, hogy a vaterloi csata zajlik egyébként mellette, ugye egy közismert például mondjak, de az ember nem arra van kitalálva. Hogy a, a történelemben tudja magát. A történelem az nagyon-nagyon kivételes, epifanikus pillanatokban képes arra, hogy történként mutassa meg magát a jelen időben, egyébként múltban szokásunk. És hát ezért kézenfekvő egy prózaíró számára hitelességi hangsúlyoz a mondat szempontból, hogy az emberek kis emberek, kis történetein keresztül, mint egy különös lencsén keresztül mutassa meg, azt, amiről egyébként beszélni akar valójában. Körösi Zoltán számtalan kötete több kiadást is megért. Legújabb regénye az ítéletidő megjelenését viszont már nem élhette meg. Drámákat is írt, és hangos könyveket is kiadott. Műveit több nyelvre lefordították. A Szépírók Társaságának tagja... És egy időben alelnöke volt, 2006-ban József Attila díjat, 2008-ban Alföld díjat kapott. Saját magáról és találkozásairól a következőt nyilatkozta. Sok körösi Zoltán van, olykor szembe jönnek velem az utcán, köszönnek is. Ott megy kézen fogva, a feleségem és a fiam. Reggelente a redőny lyukacskáin besüt a nap, sárga fénycsorog végig a falakon, az asztalomon, sárga fénycsorog rajtam is, futnak szanaszéjel a fekete betűk. Körösi annak a térnek és időnek az írója volt, amelyben mindannyian élünk. Erről a Magyarországnak is helyet adó tájegység és az irodalom viszonyáról beszélt a belső közlésben. Arról akartam beszélni, hogy, hogy milyen érzés lehet itt élni,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 minden, minden képzelődésünk és, és nekünk tanított dolgok ellenén nem a romantikus nagy beszédek, nem a nacionalizmussal a nacionalizmusra, érzelmekkel átitatott nagy, pátoszos löttyös indulatok, hanem igenis a kafkai, a rabáli, a svejki, a haseki, örkényi beszéd az, ami maradandót állít. Ennek az életnek a szerkezetéről a groteszk, az abszurd, amiben élünk, az sokkal többet elmondt. És mindeközben körös Zoltán nem csak a térség nehézségeit, nyomorát értette, hanem szeretett és tudott élni is. Hiszen ahogy magát jellemezte, ez az ember szeret futballozni, szeret olvasni, szeret napozni, szereti a vörösbort, a vörös és fehér húsokat, olajbogyót enni. Ez az ember szeret írni, szeret gyerek, szeret család, szeret haza, szeret utazást, szeret film, szeret víz, szeret tűz, szeret szeretet, szeret Budapest, lakik Ferencváros. Ez az ember Körösi Zoltán. Műsorunkban a prózaírás titkáról is vallott, az idő jelentőségéről beszélt. Neki nem adatott sok idő. Most mégis ezzel búcsúzunk az 53 éves korában elhunyt írótól. A prózaírásnak az igazi kérdése az idő adagolásának a kérdése.